פרק ח. הלא חכמה תקרא ותבונה תיתן קולה, בראש מרומים עלי דרך בית נתיבות ניצבה, ליד שערים לפי קרת מבוא פתחים תרון נא. עליכם אישים אקרא בקולי אל בני אדם, הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב, שמעו כי נגידים אדבר ומפתח שפתי מי שרים.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 ודעת מזימות אמצע. יראת אדוני שנות רע. גאה וגאון, ודרך רע, ופי תהפוכות שנאתי. לי עצה ותושייה, אני בינה, לי גבורה. במלכים ימלכו, ורוזנים יחוקקו צדק. בשרים יסורו, ונדיבים כל שופטי צדק. אני אוהבי אהב.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 לים חוקו, לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ. אצלו אמון, יום יום, וְשֹמו לְיםְ חֻקוּ, וְמָיםּ לָא יַעֲבְרוּפִיו בְחֻקוּ מֹסֵדֵי אַרֶץ. וְאַחְיֶה אֶצְלוֹ עָמּן, וְאַחְיֶה שַעְשְׁעְשְׁעִים יֹםְּיֹם, מְשַׁחְקֶת לְפָנָיו בְכָּל עֵת, מְשַׁחְקֶת בְתֵּבֵ אשרי אדם שומעי עלי, לשקוד על דלתותי יום-יום, לשמור מזוזות פתחי. כי מוצאי מצה חיים, ויפק רצון מאדוני. וחוטאי חומס נפשו, כל משנאי אהבו מוות.